Laugarren unitatea B etxe berria erosi. Bueno, Pedro, bi etxe dauzkagu aukeratzeko, Zein aueraatuko dugu. Batz arabakaaleean dago eta bestea, Bizkaia kalean? Arabakaaleeko etxean handiagoa da: hiru logela, bi komun, sukaldea eta egonela dauzka? Bai, handiagoa da, baina ilunagoa ez dauka balkoirik. Bizkaia kaleko etxea argitsagoa da balkoiak dauzka. Bai, Bizkaia kalleko etxea argitzuagoa da, baina txikiagoa, bilogela, komuna, sukaldea eta eongela dauzka? Bai, baina arabakaleko etxea urrutiago dago? Bizkaia kaleko etxea erdigunetik urbilago dago. Baina Bizkaia kallea zaratatsuagoa da eta arabakalea lasaiagoa? Bai, baina Bizkaia kalleko etxeak hirurehun dirurogeita hamar mila euro balio du. Eta arabak aleko etxeak laereunda hogeita mar mila euro balio du. Garestiagoa da.